Розділ тридцятий Леджер Я сиджу у себе в кабінеті, розбираюся із зарплатнями, розбираюся зі своїми думками, розбираюся з усіма помилками, які зробив за минулі кілька тижнів. Роман мав рацію, коли казав, що якби я просто хотів, щоб Кенна поїхала, дав би їй грошей. Може, так і треба було зробити, бо що довше я поруч, то більше даю їй хибних надій. Андреси найближчим часом не зможуть прийняти її в своє життя. А якщо вона й далі працюватиме тут, нас можуть розкрити. Це ризиковано. Не знаю, про що я взагалі думав, коли брав її на роботу. Я думав, що її можна сховати на кухні, але кенна не з тих дівчат, яких можна сховати. Вона помітна. Хтось її помітить і впізнає. І тоді ми обоє відчуємо на собі наслідки цієї брехні. Я беру телефон і пишу Кенні повідомлення. Зайди до мене в кабінет, коли буде секунда. Я встаю і ходжу туди-сюди цілих 30 секунд, які їй потрібні, щоб дійти сюди. Зачиняю за неї двері, йду до стола і сідаю на краєчку. Вона стоїть біля дверей, руки схрещені, здається схвильованою. Я не хочу, щоб вона хвилювалася. Показую на стілець перед собою, вона невпевнена підходить до нього і сідає. Таке враження, ніби в мене проблеми, каже вона. Нічого такого. Я просто думав про слова романа, які ти чула. І думаю, варто тобі сказати, що ти не зобов'язана більше ходити сюди на роботу. Вона дивується. Ти мене звільняєш? Ні, звісно, ні. Я глибоко вдихаю, готуючись озвучити правду. «Кенно, ми обоє знаємо, що я взяв тебе на роботу суто з агоїзму. Якщо ти колись будеш готова поїхати і проблема буде лише в грошах, просто скажи. Тоді не обов'язково працювати». Вона дивиться на мене так, наче я дав їй піддих. Встає, ходить кімнатою, думає над почутим. «Ти хочеш, щоб я поїхала?» Я покликав її, щоб запропонувати простіший варіант, але постійно кажу не те. Я хитаю головою. Ні. Беру її за зап'ясток, щоб вона зупинилася. То чому ти це кажеш? Я можу назвати кілька причин. Тому що ти маєш знати, що в тебе є варіанти. Тому що якщо ти тут залишишся, рано чи пізно хтось про тебе впізнає». Тому що якщо ми й далі працюватимемо разом, наша хитка рівновага колись розлетиться на друзки. Але я нічого цього не кажу, лише дивлюся просто на неї, проводжу великим пальцем по її зап'язку. Ти знаєш чому. Вона зітхає, її груди піднімаються і опадають. Але потім у двері стукають, і вона різко вириває руку. Я моментально вирівнюю спину. Нас скрещує руки на грудях. Ми зараз явно маємо такий вигляд, ніби нас спіймали на гарячому. У дверях стоїть Марі Енн. Переводив погляд з мене на неї і назад. Вона широко всміхається і питає. Я завадила? У вас тут оцінка ефективності працівників? Я обходжу стіл, вдаю, що в мене відбувається щось важливе на екрані комп'ютера. Що тобі треба, Марі Енн? «Ну, взагалі, якось раптом почало здаватися, що зараз це недоречно казати. Але прийшла Лея, жінка, на якій ти мав сьогодні одружитись. Вона біля стійки. Просить покликати тебе». Я докладаю надлюдських зусиль, щоб не глянути, як на це зреагувала Кенна. Якимось чином мені вдається сфокусувати погляд на Мері Енн. «Скажи їй, що зараз буду». Мері Енн іде геть, але двері лишає відчиненими. Кено одразу ж виходить за нею, навіть не глянувши на мене. Нічого не розумію. Нащо лея прийшла? Чого їй треба? Те, що мало сьогодні відбутися, мучить її більше, ніж мене? Я про це майже не думав. Напевно, це доводить, що рішення було правильне, принаймні для мене. Я виходжу з кабінету, але дорогою до стійки доводиться пройти повскенну. Ми дві секунди дивимося одне одному в очі, а тоді вона відводить погляд. Я виходжу до стійки і озираюся, але Леї поки не видно. У залі повно народу, значно більше, ніж було, коли я пішов розбиратися з зарплатами, тож я роззираюся і тільки тоді заходжу за стійку. Мері Енн на іншому кінці зали, тож я не можу спитати в неї, куди поділася Лея. Роман бачить мене і показує на групу молодиків. Я в них ще не прийняв замовлення. Де лея? Роман ніби здивований. Лея? Що? Мері Ен іде до мене, Сміхається, перехиляється через стійку. Роман сам не вивозив, попросив тебе покликати. Я пожартувала про лею, просто вирішила додати трохи перчинки в ситуації. Дівчата ух як люблять перчинку. Не дякую. Вона бере беретацію, скупує напоїв і акуратно несе їх до столика. Я хитаю головою, нічого не розумію. Роздратований, що вона збрехала. У кені в голові зараз бозна, що відбувається. Але разом з тим я відчуваю полегшення. Мені аж ніяк не хотілося бачити Лею. Я лишаюся застійкою. Приймаю кілька замовлень, розраховую кількох клієнтів, але щойно видається нагода все скинути на Романа, йду на кухню. Кенна там немає. Я озираюся, і Арон махає рукою на чорний хід, натякаючи, що в неї перерва. Я відчиняю двері в провулок і бачу кенно. Вона прихилилася до стіни, схрестивши руки на грудях. Не встигаю я вийти, як вона піднімає на мене очі, і її полегшення помітне неозброєним оком. Вона ревнувала. Намагається приховувати це усмішкою, але я бачу вираз її обличчя». Підходжу до неї і стою поруч, в точно такій позі, як вона. Мері Ен збрехала, але її тут не було, вигадка. Вона примружує очі здивовано. Нащо? Кене замовкає і її губи розтягуються в усмішці. Ого, ну й штучка ця Мері Ен. Не схоже, щоб вона злилася на Мері Ен за брехню, скоріше, вона вражена. Від її усмішки всміхаюся я. «Ти ревнувала?» Кена закочує очі. «Ніфіга!» «Ревнувала!» Вона відходить від стіни і прямує до сходів, але зупиняється просто переді мною. Дивиться мені в очі, і я не можу зрозуміти, що написано в неї на обличчі. Не знаю, що вона зараз робитиме, але якби вона спробувала мене поцілувати, це було би просто богічно. Я вже втомився від цих ігор в кота і миші, втомився її ховати». Все, що завгодно, віддав би, щоб стати ближчим до неї, і щоб не треба було переживати про наслідки, і щоб можна було ставити їй питання, які не стосуються ані Скоті, ані Ландрисів. Я хочу цілувати її, не ховаючись, хочу повести її до себе додому, хочу знати, як це засинати і прокидатись поруч із нею. «Вона мені до хрена сильно подобається, і ще більше часу ми проводимо разом, то менше мені хочеться бути без неї». «Я подам заяву про звільнення», – каже вона. «Бляха, я кусаю губи, доки не впевнююся, що зараз не впаду на коліна і не почну благати її лишитися». «Чому?» Вона мовчить, а тоді відповідає. «Ти знаєш чому». Вона зникає за дверима, а я сідаю і лишаюся сам на сам зі своїми грібаними почуттями. Я дивлюся на пікап із непереборним бажанням поїхати просто додому до Патрика і Грейс і розповісти їм все про Кенну. Хочу сказати, що вона зовсім не огоїстка, розказати, як добре вона працює, як уміє прощати, бо всі ми, кожен із нас, перетворюємо її життя на пекло на землі. А вона нас за це не ненавидить. Я хочу розповісти Патріку і Грейс все те чудове, що я знаю про Кену. Але ще більше я хочу сказати Кенні, що помилявся, говорячи, що дієм не піде на користь, якщо вона буде в її житті. Хто я такий, щоб казати матері таке про її дитину? Хто я в сраку такий, щоб таке вирішувати?»